Rival Sons med låten Do You Worst och vi ger väl en stor applåd till våran kollega, vän och uh, livskamrat Kristoffer Göbel. Ja, men det var väll, vilken presentation. Hej, hej. Hej, hej. Du, hur mår du idag? Jag mår bra. Mår du bättre än på väldigt länge under det här skitåret? Ja, det är väl jämna plågor <laughs> skulle jag vilja säga. Du, man får säga att det är ren skit. Nej, Nej men jag... det är inte ren skit. Men alltså, jag är ju, lever ju på att spela musik mm. och samla människor i grupp. Vilket innebär att jag inte får jobba just nu. Liksom, men jag kan inte jobba. Vilket innebär att det är lite blues rent ekonomiskt. Men ja. i själen är jag ju lycklig. Ja, det är lite dit jag vill komma. Jag vill inte prata allt för mycket om här. det är nattsvarta att du inte får vara ute och spela. Utan idag är ju faktiskt dagen då världen får se. Welcome till your nightmare-videon och lyssna på denna fantastiska visa. Det var ju lite det jag ville komma ja, till. Och därför jag är du. jag är ju så glad och det är det jag ja. också skulle komma till. att En sån här dag kan ju inte vara tråkig. Nej, Nej, det är Så, så imorgon får du gå tillbaka till att jag det är tråkigt. Men Nej, det ska idag vara. är det roligt. Imorgon ska njuta frukten av videonskörd. Är det så här idag att du sitter på Youtube och uppdaterar och kollar hur många som tittar? och så här, Hur mycket bryr du dig om men, sånt? liksom? Ja men Vet du vad det konstiga är? att Jag, aldrig, jag har inte fattat sådana grejer. Nej, okay. Har du inte fattat hur man uppdaterar? <laughs> jo, nej, inte det här, Inte något av dem nej, okay, ja. Ja, men Problemet är att jag, jag aldrig Tänkt så liksom. Jag tänkte bara, det är kul att det kommer ut och sen har jag kollat, men nu när någon har introducerat vem du måste ju kolla hur många som tittar, Ja eller hur? då har det slagit slint på mig. Ja, det så att nu har jag blivit så här att kolla hela tiden. Ja. Blir du påverkad av det? Alltså blir du ledsen eller extra glad? Eller, om, om du läser en kommentar att Welcome to Unite var den sämsta låt jag har hört i hela mitt liv. Blir du ledsen då? Ja. Ja, det blir det. Ja. Om det står tio stycken ovanför du som säger att det är den bästa. Den, ja, det är ju hemskt men, att det är så. Ja, men alla, alltså funkar ju mänskligheten. Ja, ja. det. det är så det funkar liksom. Ja. Men nej, men då, Nej, ja och nej. Men det är klart som att då tänker man så här Aha. Mm. Det vet, så tänker man ja. Men jag ändå, det, det betyder inte att jag är mindre glad För de tio som tycker om det, Nej. det menar. Men det är den andra du tar med dig för den Ja, det är den man vårdast, tänker på liksom. längst liksom. Ja, Sen är det så fint, man kan ju anmäla inlägg också Ja, det är, man kan ju det Så det är ju fint fram Det har jag aldrig gjort Faktum är att vi brukar inte få Så mycket skit faktiskt Nej, ja, vad skönt det finns ju folk som, som gillar att trolla och sådär. Liksom. Ja. Då får man ju bara låta dem vara. Liksom. Det är ingen ja. idé mata dem. Liksom. Det märks ofta vilka som är trollen också tycker jag. Ja. De skriver så jävla osammanhängande eller ja. vad det nu än kan vara. Liksom. Väldigt sällan punkt och stora bokstäver och sånt. Ja. <laughs> <laughs> vad, vad är man mest nervös över just när man släpper både låt och video tillsammans? Låten eller videon. Vill man, man vill ju ha bra på både och såklart. Ja, klart, Men... Alltså så här. Är det då. Man vill ju givetvis att någon ska uppskatta musiken För det är ju ens barn på något sätt ja. När jag har ett jobb barn så jag kan jag inte jämföra det med barn. Men det är mina barn, ja. mina låtar. Och då vill man ju att folk ska gilla dem. Men samtidigt så är man ju... Jag, alltid när jag lägger ut... Alltså jag kan lägga ut på forum och sånt. Här är en låt vi har gjort. Mm. Ja, men jag men så då så skriver för... jag att jag ska vara Då ja. skriver jag att så här. Alltså om ni inte gillar den här sortens musik. Jag behöver inte lyssna på den här låten. Nej, för snyggt. många går in som... Ja, det här ska vi kolla vad det är. Mm. Och så vill de ha Black Metal. Och så är det Horsprays rock mm. typ. Mm. Då blir de besvikna. Men jag försöker hålla bort det så här, att Om ni inte gillar Iron Maiden, Judas Priest, så på vår musik för att det liknar det liksom. Mm. Så då sål man bort rätt mycket besvikna folk där. Men jag såg faktiskt på ett hårdragningsforum när du la upp den förra singeln, eller mm. den första nu, från kommande platta här. Det var jävligt glada tillrop måste jag säga. Ja, det, Ja! Så kan jag säga <laughs> Sitter du då där på kvällen och också läser För det gjorde jag faktiskt för att jag var intresserad av Vad tycker folk om? Ja och så, så tänker jag så att om de är så, så, så Gillar det så mycket och har tagit sig tid Att skriva det, vad bra det var Då vill jag ju svara dem så att de ska känna Att, att jag faktiskt uppskattar det ja, ja, visst. Så jag är alltid noga med att gå in och svara ja, det På folk som gör på Youtube med liksom att, Tack så mycket Tack så mycket ja. Ja men det är ju jättesnyggt. Jag tänkte att vi ska lyssna till Mästerverket. Ja. Och eh, sen vill jag ju också säga att man får ju lyssna extra noga i vissa partier. För där hörs ju jag. Det är så Nej. tydligt som att man körar. Är det oh. oh. sant? Lyssna på refrängen extra noga till den här fantastiska visan. Welcome to Nightmare med 6'6 här i Pirate. Sneak around the corner You will never know Always in the chamber Crawling in the dust Living in the closet There's no one you can trust You're riding from the moon Tipping on your toes Sneak around the corner You will never know Welcome to the nightmare But this is not a trip Welcome to the nightmare Where everything is right. 6'6, welcome to your nightmare här i Pirate Rock. Och vi har sångaren och låtskrivaren och... Uh... Lebermannen, vi behöver... Skruven i maskineriet. så Jag måste ändå fråga, vi har ju tusen frågor kring musikvideon ska vi snacka lite ja, om alldeles strax. Men du sa ju att du var med Christian. Ja, ja om jag var. Jag var ju inte här den dagen så det här kom ju lite som en chock för mig. Var det så att du satt här utanför, lyssnade och kände, nej jag får gå in, det här ja, behövs... Det här behövs en ny dimension på du, detta. Du Kristoffer, det här håller inte. Ge mig micken. Ungefär så var det. Och han ja. sa, gör ditt bästa bara. Och som det blev. Ja, jag har ingenting att tillägga. Jag bara... Ja, jag kör, <laughs> kör. Kör, video. så är det. Den här videon är otroligt jävla skitsnygg och cool. Gjord av Patrick Gullés. Ja. Alltså jag, jag måste verkligen slå ett slag för Patrik här. Alltså, mm. För att det vilket jobb han har gjort. alltså. Och, och jag vet antar att det har att göra med att han inte har så mycket andra jobb. Nej, det är det. Dessa dagar. <laughs> och det, det får jag ju vara tacksam för då. För, att, för det första då så... Alltså den här låten är lite knäpp. Den handlar ju egentligen om Josef Fritzels källare. Du vet, Det är ju lite läskigt tema. Det har inte jag hört en enda gång. Nej, men det gör den. Men vi kunde inte göra en video om det. Liksom. Det är svårt att ringa är... Josef. Nå, och, har du, och den, du lust att vara med nå, en video? Och, det, och, och den handlar ju dessutom om... Eh, man kan det är ju en tolkning, man kan läsa texten som man vill ja. utan det handlar ju om ett barns oh just det, så Micke, <laughs> ett barns perspektiv på en ar, en nightmare bra påtänk ja, ja, på ja, en visst. mardröm. Och då har vi ju Linnea här Linn som är då Patricks dotter som mm. är alltså vilket hon är så proffs hon är ja, alltså, hon är ju skådis. Ja det är ju galet va Men sen så är det också när där ni står som band Exakt och, och det är ju en klassiker att köra det i videor ja. Vill man alltid ha med er som band liksom, När ni står och Det finns ju olika skol skolor där Vissa vill ju ha liksom en, en kort film mm. Och skiter fullständigt i vad bandet gör mm. Eh, vad det handlar om är att det ofta är jävligt mycket dyrare. Ja, det så de är. Ja. så, ja. så att det är billigare att bara samla gubbarna och så, mm. så spelar man. Men vad som var så coolt här var att dels så står vi ju, vi försökte få lite skräckkänsla, det är inte om det lyckades med det, men det är ju typ ett slip i och träd som Jag vi står blev och, och spelar. Man ja, blev <laughs> mm. Och så är det en läskig gubbe med som jagar Zachars äh, äh, Linn i sömnen här då, hon somnar in och det var ju så fräkt. Ja. För det har ju Linn och, och Patrik själva fixat så att hon ligger och sover i en säng och så plötsligt så trillar hon igenom sängen och liksom uppäten av sängen. Supersnyggt! Yeah. Ja, Täcket liksom ligger längst med hennes ansikte eller ja. med hennes kropp sådär, ja. Så att man bara sluks ja. in. Slukas ja. in i sängen. Otroligt snyggt. Ja. Men det jag tänker på med videon eh, som jag älskar mest av allt det är färgerna i den. Otroliga kontraster. Och jag kan säga det är meningen att det ska vara så. Ja. För grejen var den, den här inspelad Oktober, mitten oktober. För vi ville ha det ljuset. Patrik såg det framför sig att vi måste ha det här nordiska du vet ja. som... Så, så vi, vi... Oj förlåt, hemskt. Jag, jag sitter här borta. Så vi hade ju riggat upp halva dagen för att liksom testa vinklar och grejer. Och sen så var det ett spann på 20 minuter. Mm. Mm. That's it, liksom. Oj. Så det var precis när solen gick ner. Så att det är ju sådana Michael Bay... Ja, ja, visst. Ja, ja. Svett. liksom. Rätt ifrån Transformers. Så bara. vi spelar ju som idioter, Starta om den! Starta om den! <laughs> Bit gasen i elden! Vi har en jävla massa eldevideor. Ja, det är jättemycket eld. Vi tappar ju näshåren där, va? Du brände det av, det är ett på det. Eller? Nej, men det var nära en gång. Ja, jag, så så. Där, jag fick ja. som filing för nära där. Så kände jag bara, jävlar vad man till det Ja. Men vi, vi, det var intens, en halvtimme kan man säga som var väldigt intensiv ja. hur, hur mycket lämnar man över sig till, Patrik i det här läget. Allting. Är det allting? Ja. Eller har man personliga. Liksom, så, men, kan du ta, alltså, jag ser bäst ut från vänster. Kan du hålla lite om vinklar? Man kan försöka jobba åt det hållet om man tycker så. Men ja. Jag tycker ju alltid att till exempel, jag, jag är ju lång. 6-fot-siktig därför det heter så. Ja, ja, så visst, låter det Men, vilket innebär att väldigt många personer som är långa är väldigt kobenta. Ja. Även jag. Och jag har lite komplex för mina, <skratt> <skratt> mitt kobenhet. <skratt> så jag säger att, att du pratar så här Du väntar, i jag i den här vinken. <skratt> <skratt> ah, nej, nej, Så står som med benen här. Så står stilt så, så att jag ser så kobent ut. <skratt> Så, ja, det, är det kan en inte du ah, okay. har liksom jobbat upp en julbenthet istället. Ja, jag försöker, att, men går inte jag för coolhet. Nej, det går inte, det. Okay. Utan då, då ser det ut som en nu istället. För jag måste böja mig så mycket som jag ser ut som en bajsande hund. Liksom. Ah, det är ju <laughs> När videon är klar, den kommer ut och så. Nej, men vad fan. Titta nu, det är till Han skickar ju en, en hel tagning en gång liksom, med bara slow motion scener. Aha. Så, så han nu får du välja liksom. ja. Så att jag inte ser för kb ut själv. Så jag fick välja min tycker motion mest. Men du, det jag tänker på jag vet ju arbetet bakom den här och det har ju varit lång tid. Är det ett är år? Väldigt, jag måste säga att Christian har faktiskt varit väldigt involverad i den här skivan. Ja, jag har varit med redan sedan demo-verkligen stadiet. Men Aha. jag vet ju också, då har det tagit väldigt lång tid och idag äntligen får ni släppa den. inte det jävligt stark känsla jo. liksom? Att så här, äntligen jo. får alla andra också att höra och, ja. ja, för att det har varit lite strul på vägen, liksom, så mm. därför känns det så himla gott. Ja. Jag har fått fult ord men ja. jag vill inte använda det ordet. Nej, utan det en lite ett jag. Himla god godkänsla i kroppen. Ja, vad härligt. <laughs> Det är ni värda. Ja, tack så mycket. Ja. Vad skulle jag säga? Oftast har man ju någon release och sånt där. Vad händer för er nu i dessa ah. tetiga tider? Har ja, Det var en ledande fråga här. Ja. <laughs> jo, alltså så här var det. Vi skulle ju ha en fet releasefest på Hardrock Café. Liksom. Mm. Men, men inför nya eh, rådande omständigheter så blir det ju inga, inga samlingar och folk. Så tanken är att vi ska ha en liten releasefest här i studion. Oh. Här hos oss. Ja. Men. Ja. dra På galvan. Då får du kryssa i kalendern snabbt. Ja, alltså 11 december. Jag kan inte påstå att det blir några tre timmars program direkt. Jag har svårt att tänka mig, men vi kanske kör en liten halvtimme här. Och så kör vi tre låtar och så snackar vi om dem. Och så. Fan vad roligt. Ja. Kanske du får slänga in mig på sång eller? Jag tänkte att det skulle komma som en hemlig bonus. <laughs> roligt. Jag tänkte att du skulle recitera låtarna från början till slut. Jag ska till. Nej, melodi. Ja, med alternativ ja, ja, ja. melodi. Men det kommer mer info om detta då, den 11 december. Det var ju helt nya nyheter för oss. Ja, det, ja, det var väl dans. Planeras ovanför våra huvuden här och nu. Stort grattis till en fantastisk låt. Och en fantastisk singel. Och stort grattis för att du fick umgås med oss. Ja, det, det är jag de mest gick för. Ja. Jaha. Ja. Tack och hej. Tack och hej. Iron rock. And the love I like real She stay or should I go now? rock kids. She stay or should I go now? But I'm there the moonlight. its bad stuff it's it's right. burning. So let's go home. We don't need to rock kids. Med Kristoffer Wolfbrandt. Klassiska rockhits varje vardag mellan 11 och 13.